Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu washadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu washadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh un sot do flas per një çështje e cila ka të bëj shumë dhe ka lidhje të ngushtë me besimin ton dhe kjo është një çështje e cilën nuk kam trajtuar edhe në disa vende të tjera ku kam bërë humsim Edhe shoh shum, shoh shumë të domozshme që u nd flas për të apo të diskutojmë rreth saj, sepse ajo ka të bëjë drejt për drejt me besimin tonë Allahu subhanahu wa taala. <coughs> edhe kjo çështje është mendimi që duhet kemi ne për Allahun e madhëruar. Besimtari i mirë është ai i cili e njeh Allahun subhanahu wa taala. Është ai i cili njeh emrat e tij, një esencëti e tij, një veprimet e tij, një hedhëdhëcinë e tij njef furtësinë të ti, njef mëshirë në ti, njef madhështinë të ti, njef mbajtjen e premtimit që ka dhonë Allah subhanët të ala, edhe shumë e shumë se si tjera të domozoshme që duhet i di besimtari për Allah të, duhet i di edhe duhet ti të sigur në vetën e ti që Allah i madhëruar, duhet i javi besimtari në bazë, sa saj që duhet besoj e i për Allah në madhëruar. Si që ka thënë Allah subhanu wa ta'ala në hadithin kudusij Hadithi sakt në handi që thot Ana inda dhënë një abdi bi Felje dhënë bi masha Unë jam tek mendimi i robit që ka për mua Pra ndaj let me ndoj për mua që par të dëshiroj Unë jam tek mendimi i robit që ka për mua Do me thënë Që nëse ti me ndonë që Allah i madhëruar Allah subhanu wa ta'ala do të ndihmoj Allah do të ndihmoj Po që se ti mendon se Allah do të bald, kjo të mbajë, kjo tregon ndonjë dhe se ky është mendim i keq që ke ti për Allahun, dhe Allahu më duhet do ta japë ashtu si meriton ti. Do të thonë do të japi a shusë të dhe mbajë sepse ti shumë mendon për Zotin tënd. Do të thonë që nuk e njeh Allahun në madhëruar. Prandaj duhet që besimtarit mendojnë mirë dhe mendimi i keq për Allahun është një përcesive të këjia dhe përcesive të munafikëve, përcesive të tyre njerëzve të cilët janë njerëzit më të cinç soçërisë dhe më dëmtuesit për gjithë shoqëritë islamën në mbar botën në mbar kohrat. Dhe un do t'oj pak larg në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, që të meditojmë pak në disa ngjarje të cilat kanë ndodhur atko. Përpiqemi pri tyre të nxjerrim mësimet që duhet nxjerrë besimtari në lidhje me mendimin e keq dhe mendimin e mirë për Allahun e mëdhëruar. Edhe pse raste që do të rregojmë flasin për një për një, domethënë, moment vështirësie shumë herë më të madh se sa i që jetojmë ne sot këtu në vendin ton. Por megjithatë ë në çdo sprov besimtari ose shdo person që të dhe të besimtar a i do mendoj për Allah në miro se keq Për ndaj shumë njërëz kër së përvohen, mendojnë që Allah do t'je leja të nëmballë, për ndaj e ta bëjnë brenda së përvës edhe së përvohen në këptimin e keqës fjales, do më thënë që bëjnë brenda në së përvë edhe nuk e kalojnë në ta Ndësa besimtari mirë mendojnë që Allah në madhur po e së përvohen që ta largojë atë nga çdo i keqi, prandaj dha i bën durim edhe ka besim tek premtimi që ka dhënë Allahu i më dhuron Kur'anin, që i ka dhënë që, i ka dhënë premtim besimtarëve që do t'i ndihmojnë ata. Për këtë arsye ai i bën durim deri në fund dhe qëndron palu i palukundur, derisa Allahu i më dhurur i jep atij domethën fitoren dhe suksesin të botë dhe më pas edhe në botën tjetër. Kthehemi pak te historia e, e profetit sallallahu alajhi wasallam te ngjarja e luftës Uhudit. Aja ka qënë me të vërtet një sprov shumë madhe Ka qënë një sprov e veçant Në të u vërën rreth 7-10 sahab Do më thënë nuk ishe shaka Ishe me të vërtet një sprov e madhe Edhe këtë sprov ne e përshkruar në loj më dëruar Se si e ndjerë sahabën në të momente Që të përpichit njëriu të a përfiturit pak se sa e rënd Dëshë përjetuar këtë sprov në sahabën Dë njën për tishim ne Tregu në mallë më dhuron momentin domthon kur mushrikët kishin pasur mushrikët po luftonin me muslimanët. Në një moment pasaj muslimanët usulën për të marrë pjesë në luftë sepse e, lufta po shkonte në krahun e muslimanëve. Domthon domon ishte pro tyre, po i mundnin mushrikët. Edhe harkëtarët që kishin vendosur profetit sallallahu alejhi dhe selem në Kodor thanë fie fitum luftën dhe zbritën për të marrë pjesë në luftë. Ndërkohë që Khalid ibn al-Walid me 200 ushtar të tjerë rintem punësi dhe nuk kishte futur fare në luftë. Prisë momentin kur zbrizën harkëtarët që të vinin muslimanë nga mbrapa. Edhe telefonin me sandar nga dy anët. Edhe ashtu ndodhi, kur zbritën harkëtarët, ngjenën vetëm 10 veta. Edhe u tha komandantit ytyr sepse ishin 50 në fillim fare. U tha mos ikni po asë na ngadaluh për salim, njo, të thonë, jo, lufta mëroi. Nuk e bindën urdhit për të thonë se nën i do salim, në cili u tha, mos zbrisni dhe sikur na shikojnë që janë duke na çar ujqit edhe si sikur që ojnë që ne kemi fituar më zbritin dhe iso të të uvi urdërim e me gjithë të ata se zbatun në urdëri profetit sallallahu aleyhi sallem atëhere zbritën edhe u erdën në ushtreja nga mbrapa edhe atëher u qërotitën muslimanët zhë dikush zdo kush dhe mëdën i këtë e mbath e vrapit dikush i këtë djathës, dikush i këtë majtës dikush i këtë e këte, dikush rënde zdo kush Thot, Allah i më dhurë, idhë të sëjduna, e la të lhuna, e la ahdi, e rrasuljet, e rrëku fi u kharakum. Thot, kur ju, thë kujtoni, kur ju njitështë në përmale, thot, ma lënë hudit, përte më bëthër. Dhe profeti ju thërisë, të ju, disa tjene lërgoshin ndërgë, dhe profeti ju thërisë, nga më rrëmë, dhe ju thështë, e ropë të Allah, të jeni të kunë. والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. thot vëllai më dhuar dhe Allah u shpërbleu domethën këtë stres që ura me një stres tjetër që ju të harroni atë që humbet fitoren edhe harron gjithashtu edhe ato që ura. Do të thonë të sprovën. Çfarë ndodhi? Ata e humbën fitoren nga duart. U erdhi kjo provë që ishin dy gjëra, domthonj shumë të rënda. Edhe treta më e keqja ishte në atë moment kur përvritën gjithë sahabët, dëgjuan shejtanin, u dgjoi një zë që tha Muhamedi u vra. Sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte domthonj gjë më e rëndë, gjë më e rëndë qura besimtarëve. Në atë moment të shumë përtyre domthonj sigurisht ju pren krahat. Ate të regodhë që Omer adhe lanu u në i vënd Shumë i mërzitur E po thoshtë të të mësë më Që të bëj Shikon një prej në sarvi Cili ishe përlyur me njak Ishe përlyur me njak Edhe i thot o Omer Qëfar për pret Nëse Muhammed i së në lojse në ka vdekur Shko dhe vdiz dhe ti si rëti që i këtë Rukë në ti Qaj duke prit ma Ate i thotë omeru ngrita të mirë, të dhe dhe shkova Dhenëse kur shikon pastaj veri edhe që profetson nuk profetson nuk, nuk ishte vdekur. Në rastishmësh në këtë lloj gjendje kaç bësh shësi, Allahu i Madhrorës zbet me besimtarët qetësinë. Hithu menzel alekum imbalil ghammi amana an-nuasa yaghsha ta'ifatan minkum. Më pas sot Allahu i Madhuar zbriti tek një pjesë prej jush amana tanon qetësinë Allahu i Madhror. Sigurinë e cila mbulonte një pjesën tuaj thot profetson, një pjesë prej jush prej sahabëve. و طائفه قد اهمت هم انفسهم ظنوا امنه النعاس شدسي per gjumje, shqiptar zvitëlloj qeteci si per gjumje. Do dhe nje pjesë e ju tho tho e thot thot Allahu mëdhëruar ishin të shqetësuar me vëtet e tjera. و طائفه قد اهمت هم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. Ata mendonin për Allahun një mendim shumë të keq, mendimin e ignorancës. Besimtarët Në ato momente ishin të pergjumur, ngaqë ushtriti i qetësia për Allahut ishin të pergjumur. Ase tregon Ebul Talha, i ajo tregon nga Abdulrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, thotë meja shpatën në dorë, disa herë dhe mbi në ka dorë thos, nga pergjumja, mbi në ka dorë shpata. Qetësia për Allahut, momentet e luftës kur ka xhumi, njeriu vetëm po ta marr vesh se ne do bëj luftë së xhumi të natës, kur s'ata në luftë i xhumi, qetësia që malli dhuroi Allahu mëdhues, sepse ishin besimtarë të vërtetë. Kurse Munafiqët ishin ajh të shqetësuar për okupimin e vetë aty, sa nuk gjumë, friksuar, të të merruar, të po u vinë gjumë, turishin të frikësuar, të tmerruar, shpirtë po udhdilën nga frika. Fot mendonin për Allahun një mendim të keq. Ku është mendimi i ty që kishin për Allahun? Ktu është shoqja e cilë, domthon në takon neve në përket neve sot. Në këto momente të vështira, nuk qëndronte vetëm se ata që ishin besimtarë të vërtetë, ata të cilët e besonin premtimin e Allahut, të sigur të sikur se besonin ata që shikoni më së dëtyre njëzë drejtë dark ata e dini shumit që Allah i madhëruar do të javi fitohar e islamit e dini shumit që islamit do të rrujnë fonte dhe këllo i gje këllo i përmëtimi që ka thënë Allah në Koran nuk u, u thyje me, me këte që panë në moment të këtë moment vështirë më në fika të shfarë than than me ka që më rojë islami me kaq mori fund Islamin. Prandaj edhe një pjesë e tyre vajten për në Medinë, u nisën për në Medinë, thonë, "Pan shkojmë të futemi në mbrojtjen e Abdullah ibn Ubay ibn Salulit, krye munafikut." Pse? Që të na mbrojë nga Abu Sufjani, që mund të na vrasë Abu Sufjani. Domethën po mendonin që të bënin marrëveshje me hipokrizinë, me kokën e hipokrizis, me të kotën, me tagutin. Donin bënin marrveshje me të që të shpëtonin nga ekeqja e shirqut dhe e, e mushrikve. Kurse besimtarët e vërtetë, ata thoshin që kthimi jonë dhe strehimi jonë është vetëm tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk shkojmë në strehimin e munafikët. Sepse ata mendonin që Allahu po i sprovon, por nuk mendonin që Allahu i madhuri ka lënë besimtarët mbalt. Duke menduar këtë gjë ja ata. Ata e dinin shumë mirë që ligji i Allahut tek besimtarët është se ata do të sprovohen e në pas Allah i më dhëru të regojë atyre dhe në disa shka që pëse Allah i së përvojnë të në të të formë Thot Allah i më dhëruar në vërshdim më, më tuti në surë në surë në alja imran këndodhën të të jetë në faqen në katërt në fundi, thot shum Më kënë Allah u li edhe al-muminin al-amantum al-eji hëtta jemizel khabithë minat tajib Thot nuk mund t'ilin të Allah u besimtar në gjëndin në cilën një Dhe i se të ndanë të Allahu Të kote nga E të të keqin nga e mira Në më thonë Aloj më dhuruar nuk e përnon Që besimtar të rrim të përzir Me munafikët Këtë se përnonë Aloj më dhuruar Për këtërës yë Aloj më dhuruar e si të sprova Që të ndahen safet Që të ndahen safet Sepse kjo ndarje safet Duhet të bërë Në atloj forme që të shikoj Të qarë nga besimtar Ta shikoj në besimtar më së Çemos kem munafikë të justifikim parallallonjë, por ne edhe në besimtarë kemi qenë. Zotalllë kanë qenë besimtarë, ja, edhe besimtarë dëshmoin që ju në momentin e vështirë keni lënë besimin. Përndë Allahu i provoi besimtarët dhe në ato momente mendim të mirë për Allahun kishin vetëm besimtarët. Domethënë dhe vetëm besimtarët e vërtetë ishin ata të cilët në këtë moment që po vriteshin gjithë sahabët mendonin që Isa më të ngrihet përsëri. Nuk mendonin që Allahu i la mbalt besimtarët. Kurse munafikët mendonin thonë me kaq mboroj feja. Ata mendonin që Allahu i mëdhuruar, munafiqët mendonin se Allahu subhanahu wa taala i la besimtarët mbalt edhe i la kafirët që ata të bëjnë me robërit e Allahut çfarë duan. Kështu mendonin munafiqët për Allahun dhe për ne qytetarët e Allahut thotë dhe thotë yadhun nunu billahi ghayra alhaq dhanna aljahliah. Ata mendonin për Allahun me ndim si mendimi i ignorancës, do të thonë si mendimi mushrikëve. Sa mushrikët çu mendonin? Mendonin që Allahu i mëdhuruar do t'i lejojë kafirët që ata të bëjnë çfarë duan me robërit e, e Allahut për këtër është gabimi, ishtë do kujtë që i thonë vëdhe të besimtar, kur mendon, që nëse aji, do heci rrugës e drejt, pa heci në shtrembët, dhe pa shkenu kufitë allahot, atërë allahot atër ka përta në mbalt, kush mendon këshu, a i ka mendur për allahot në keqë. Allahot më dhurë ka urdhur profetin të të sallat, në shumë e dhe kuarnore dhe i thot, fës të qimë ka më më mërët, hez dre si Sepse po qesë nuk ecën ti drejt, kush do të ecë drejt? Kur ti je drejtues dhe je model për njerëzit, po sec ecë ti drejt, kush do të ecë drejt? Rrugës dhe kush do të ecë drejt atër? E para e dyta, mos ecën rrugën e drejtë vlezër është në të vërtetë buron dhe mendimi keq që ka njeriu pa Allahun. Sepse njeriu në këtë moment kur sec ecën drejt, mendon se po qesë të drejt si drejt, Allah do mlih baltë dhe un do të mundë nga sprovat, s'ka portuginë më e fja. Ndërsa nëse nuk ecit drejt, më bëj dredhira dhe shkel kufit të Allahut, atëherë Allahu do më ndihmojë dhe atëherë do ngrihet feja ime rradh, ky është mendimi i munafikëve. Ky është mendimi keq për Allahun më dhur. Dhe ky lloj mendimi ekziston te shumë njerëz në në aspektin e tyre të tjetër të tyre personali, jo thjesht, do të thënë jo në rangu të një fetar. Por shikoj shumë njerëz për hir të riskut shytën zhytën në harame. Po e them për hir të riskut zhytën në harama. Kur ti thua që kjo është haram, po pucon të bëj më çat hau buk. Sepse ata mendojnë që nëse do ta lejnë këtë haram për hir të Allahut, Allahu do t'i lejë pa rrezik, Allahu do t'i lejë pa buk. Mendojnë që Allahu do t'i do t'i lejtë an balt. Kupton? Ky është mendimi që kanë ata për Allahun. Prandaj ata zhytet në përhame e thon po zhytemi në përhame që ne ta furnizoi Allahu. Dhe mendojnë që nëse ne i bindemi urdhave të Allahut, Allahu s'ka më ndihmuar. Ky është mendim shumë i keq për Allahun. Edhe këtë mendim Allahu subhanahu wa taala e ka qortuar në disa ajete. Një prej këtyre ajeteve është ajeti që përmend Mësiper. Ajeti tjetër është fjala e Allahu subhanahu wa taala që thotë: "Ou yu'adhdhibu al-munafiqin wal-munafiqat, al wal-mushrikina al wal-mushrikat. Al Alladhina bil-lahi dhannu as-sau 'aleihim da'iratus-sau. Wa ghadiba Allahu 'aleihim wa la'anahum wa 'addalahum jahannama wa sa'at maseera." Fuz Allahu subhanahu wa taala ojin do shkoj allahu munafiket dhe munafiket dhe mushriket dhe mushriket te cilet mendojne para allahun keq mbi ta do bjer e keqa dhe allahu e zemruar es zemruar kundej tyre ose zemruar nga poj tyre i ka mollkuar ata aleikum salam dhe ka pregatitur per ta xhenem sa vend kthimi sa vend kthimi keq es ai do me thon tregon allahu madhuar ku tu qe kta munafik dhe munafike dhe mushrik dhe mushrik Në të ameritojnë të ledonimi sepse ata me ndojnë në keqë për Allah në madhëruar Shikon një pak me vëndje këto ajete nëse ku, në qëfar surë ndonë në këto ajete Këto ajete lezë ndonë dhe në surën e l-fete Surë e l-fete, quët surja e fitores, surë e qërimit Pse pi krishtë Allah i madhëruar ka përmëndur në surë e qërimit dhe fitores, ka përmënd të ajete Por të të reguar munafikë dhe munafikë që mendimi ju e që kishët ju për Allahun Inshallah do të dalim mball profetin e tij dhe besimtarët që i bindën urdhve të tij dhe ti, hesin drejt. Mendimi juaj, ky mendim, është mendimi i kotë dhe aku doli kot. Prandaj dhe, i fitori, Allah, dhe thër, kësaj, Allah i dhuroi fitoren profetit tij. Sallallahu alaihi wasallam. E kuptuat? Do të them me anë të kësaj kadash do t'rregoj Allahun e madhëruar që kjo është fitoria. Ja ky është mendimi juaj që keq e kishte para Allahut. Ju morët pisllikun, kurse besimtarët që menduan mirë për Allahun morën fitoren dhe morën kanëjsinë të Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka të dhe ka tre ngur dietare domethënë që mendimi keq për Allahun është një nga gjunafat e mëdha. Ma dedisa dietare kanë futur në librin e gjunave të mëdha. Kontreguar një për gjunave të mëdha është mendimi keq për Allahun. Dhe mendimi keq për Allahun, siç e thash, do të thotë që njeriu të mendoj që nëse ai i bindet urdhave të Allahut, Allahu do ta lehtëm baltë. Dhe nëse ai i kundërshton urdhave të Allahut, Allahu do ta ndihmoj. Ose të mendoj që feja islame do të zhduket, por që besimtarët do të ecën drejt. Ose të mendoj që çështet nuk janë sipas saktimit të Allahut, në çështje dalin nga fuqia e Allahut. Edhe kafirat në disa raste kanë gju dorë, kanë gjerën dorë që Allahu nuk ka çu do bëj atyre. Të gjitha këto janë mendime të këqija për Allahun subhanuhu te ala, dhe këto mendime i kanë ata të cilët si nuk e njohin Allahun në, Allah në modhëruar. Edhe ata që nuk e njohin Allahun në, Allah në modhëruar e meritojnë që të quhen munafik. Lajmërorit. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar po në të njëjtën sure një ajet tjetër që tregon domethënë se çishte ky mendimi i keq që kishin këta munafik për Allahu subhanahu wa taala. Mbas i tregon për, për për fshatarët, të cilët nuk morën pjesë në luftë me profetin sallallahu alajhi wasallam dhe tregonin e thoshin që ne nuk morëm pjesë luft, në luftë sepse na ka shqetësuar pasuria jone dhe fëmijët tanë, ky është një shqetësim, ky është një në, më thënë, caught, në jeshë, të them një justifikim i kot, njëherë thot Allahu i mëdhëruar, u tregon shkakun e vërtet pse pse fshatarët nuk morën pjesë në luftën me profetin sallallahu selam. Thot: Bel vanantum allay yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. O zin zalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sau'i wa kuntum qauman burah. Thot përkundër se ju menduat që profeti Edhe besimtarët nuk kanë por të kthyer më kurrë në shtëtë të tyre. Domethënë, domethënë që ata i shikonin besimtarët duke shkuar në luftë, në luftën e Uhudit ose në luftra të tjera, e thoshin, besojmë, thonë ata, këy do të jetë fundi i Muhamedit dhe shoqëve të tij. Marrun, me kaç marrun? Sepse ata mendonin që Allahu subhanallahu teala ka përgatitur besimtarët mbalt, pse ata i bindën urdhave të Allahut, edhe pse hesin domo rrugës drejt, domethënë për shkak të provave të mëdha që kishin, mendonin që ata do të marrin fund, kaç mbaroi Islami? Ma dhënë në luftën e Ahzabit Të regohet dhe më dhënë që munafikët I të të bajtën të të qifutët Dhe i nëzitën qifutët që të bëhen Probe më shrike Dhe u thoshin hajdeni Se ju kemi s'jelë kërnari në kohës Ju kemi s'jelë koreshët Ju kemi s'jelë gëtafanë Ju kemi s'jelë fisën dhaja Dhitë mi vetë alban Dhe më dhënë kjo është fundi Muhammed dhe i shokve ti Këshu me ndonë n Dhe kshu mendojnë shumë njerëz për Allahun e Madhror që nëse ata i binë urdhrave të Allahut, Allahu do t'i lehtësë ta mbalt. Ndërsa në nëse ata kundërshtojnë urdhrat e Allahut, do bëjnë gjunafa hap të avullave për hi davës, për i dëmë do dhë bis, ata mendojnë se Allahu do t'i ndihmojë ata. Ah, sa keq kanë me duar për Allahun subhanallahu teala. Dhe ky është thelbi i fatkeqësisë shumënis njerëzve sot. As i thotë Allahu për këtë Munafik thot ju menduat se profeti dhe besimtarë nuk kanë për t'u kthyer në familjet e tyre më kurr. Edhe kjo gjë ju zbukuroi juve zemrën tuaj. Do të thonë ju po e pëlqejnit që Muhamedi mos kthehej më në rehatoi, thonë mos kthehet më. Thot: "O adhannantum dhann as-sow'i wa kuntum qauman bura", thot dhe ju menduat një mendim të keq për Allahun dhe ju ishin një popull i keq te Allahu subhanahu wa taala. Thot menduat një mendim të keq për Allahun dhe një popull i keq një person me këtë rast po t'rrugoj do një që çudit që janë pafund tek njerëzit. Një person del në hutbë e flet për burrënin. Flet për kë, për burrë, për burrërin. Ne tregon argumente që që tregon se burrëria është gjë me vlerë, thotë ka thanë Allahu më dhëruar, o kush të kumon burra. Burra doni zonë siç është shqip, burra arabist, kush kumon burrën dhe ishin popull i keq. Kurë do kush kumon burra, në një popull burra. Si vetë Allah ka thënë dashë më thanë shqip një popull burra. Në, e përdojnë përdojnë një përdojnë një kjo fjallë e bura do të thot një një së këshin njësë djetarë kanë thënë do të bura, thot ishtë popullë kati ishtë popullë kati të në dy kuptin që kanë djetarë dhe gjurës njësë bura në arabisht do më thënë mendimi i keqë në Allahun i ishte mendimi i munafikëve, të cilët mendonin se Allahu i mëdhuar ka përtiën besimtarët në balt, nëse ata hecin drejt dhe zbatojnë urdhat e Allahut të mëdhuar. Shikojë këtë lë mendimi, a e kanë vetën tëndë se nëse e ke, dije se ke një prej cilësisë të munafikëve, të cilët ka përmendur Allahu në këtë ajete. Dhe mëopot më shikoj gjithashtu ka thonë Allahu i mëdhuar në një jetë tjetër, ku tregon gjithashtu këtë lloj ide që po themi. Dhe kjo e ndodhet në surën Al-Anfal. Thotë: "Vë do të thonë munafiqët dhe ata që kanë zemra të sëmura, gërë hë këto janë dini e tyre." "Dhe kush i beson Allahut, atëherë Allahu është i Fuqishëm dhe i Mençur." Dhe Allahu i nderuar thotë: "Dhe kujtohet kur kur thoshin munafiqët dhe ata të cilët i kishin zemrat të smura, thoshin çfarë doshin, këta njerëz i kam vështruar fejen e tyre." Pse? Sepse dolën besimtarë luftën e Bedrit, dolën 300 veta. Kurse mushrikët ishin mbi 1000 veta. Faqja ta që, budolejn, 300 ta që shtruar, ta shtruar, ka buda lain, treti veta mbi 1000 veta ku përballën lut. Faqja një njerëz të mashtruar, çu thosh munafiqët. Të njerëz të mashtruar, njerëz që ka përqiu veta kujtohen kushtese se kanë kujtohen se kush çka kanë dorë ata. S'u mendonin ata. Munafiqët, ata mendonin domthonë që ata pse an pak nuk kanë përfituar ndonjëherë dallaut ditim bash, por si ishte si ishte ti. Për kundat dhe e mashtruftës së Bedrit, shumë për këtyre njerëzve u futën në fe, edhe siç ka qenë, abllojmë, në obejmë në selulë, u futën në fe dhe tha, "Ky ky kjo çështje mori drejtim." Kjo çështje, kjo çështje vetë mori drejtim, përdesat ata fituan musliman, munduon u bë fuqi. Kjo çështje mori drejtim dhe u futën në fe. Hap, në u futën në fe, haptë si me çështjen e me gojë, me radhë nëse në zemër siç të besimtar. <coughs> Pasaj, do më të në tërgunë Allah në një surë, tjetë në surë në Ahzab, gjithashtu mendimin e kishë që, që kanë munafikët për Allah në madhëruar dhe përpremtimin Allah s.w.t. Edhe, tërgunë në mëngjarë në Ahzab, do më të kanë tërguar djetarët e, do më të në sirës, që erdi në më shuji më shrikësh, në më të të një një një një një një një një një një një një një një një një nj Më shumë se numri i të gjith banorëve me dinës Me qishin burra, gra, pleq, fmi Më thënë, besimtarët aty do mundu marronin Besimtarët do marronin aty Atëhere Munafikët të pëthoshin me kashë maroj feja Erdi fundi besimtarëve dhe besimit Kurse besimtarët e vërtet që ndëruan të fort Në luftën e hendeku nuk u po luft Ajo ka qenë betej nervash Atu s provuan nervat e besimtarëve se sa të durueshëm ishin ndaj ndaj sprovës që u hedh Allahu subhanahu wa taala. Dhe çfarë mendime kishin ata për Allahun e mëdhëruar. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala i provoi ata me këtë provë jo sepse Allahu do t'i lindë ata në baltë, por që të ndaheshin safte të të, të dilnin ata të cilët ishin me të vërtetën ata që ishin me të kotën. Në, në luftën e Hendekut, profeti al sallallahu alajhi wa sallam kur ata gërmonin hendekin, Në dodi që do një gurë shumë i ma për para Edhe Boj një që kanë për vedo sërem Edhe tha Allahu Ekber Edhe chao Edhe thërmoj gurin Edhe thërë që për vedo sërem Kër ngriti kërë Ngris në ngrit do në të deformet Dhe tha besimtarve Unë përgëzojt të një kështia dhe të kisras Në duar të uaj ja. Ju përgëzojt të përgëzojt të përgëzojt të kisra Në këto moment një një të të të të të të të t Ju nuk ishte parë nën Medinë të vinin një armik kaq i madh kundër besimtarëve. Nuk ishte parë nën Medinë. Por vetë sami i pergëzonte, e thoshë munafikat, çfarë është duke thënë këtu? Nesër shkojmë dot për këly nevojën deri aty ose po kemi frikën na vjen i shtiz shkurtë se këy na thotë ne vetëm do do të shkonë kisën e Kaisarin. Domethënë këy na thotë do dëshironi dy superfuqi më të dhe mdhaja. Dy superfuqi më të mdhaja në botë. Ju Tak, ta beskam anët që ja nuk e dinin, këta do të shoin dy fuqi supervim, dy superfuqi të mobaj. Ky ishte mendimi i keq që kishin ata për Allahun, sepse ata mendonin që nëse besimtarët darrin drejt dhe do të dërgojnë të, të durushëm, Allahu ka për të lënë bal. Dhe jath, kushur, ja, kur shoh jam, ja shikojni thonë ata, shkatruan që fillim ata. U shkatruan nga ana e imanit, sepse ata e përgjeshtruan premtimin e Allahut mëshirues. Wala qad sabaqat kalimatuna liibadina al-munsilin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Oth është para thën, është para thën, domodin që e ka e ka thën Allahu që pas të krijoi universin. Fjala e onun thotë është para thën, fjala e onun thotë Allahu më dhuroar. Për profetët tan që ata do jenë fitimtarët. Të ndihmuar për ne. Edhe besimtarët do jenë ata ata që do fitojnë. Domodin ushtria e Allahut do jenë ata që do fitojnë. Normalisht ky është premtim para Allahu më dhëruar. Këtë premtim e besojnë besimtarët e vërtetë. Prandaj ata përpiqen të rin drejt, ecin drejt, ka thënë Allahu kështu, kështu, kanë ndaluar Allahu ktu, ktu. Sepse e dinë që me zbatoimin e urdhave të Allahut do të rrjedh fitoria edhe suksesi në botën e botën tjetër. Ndërsa munafiqët kanë mendim të keq për Allahun, mendojnë që po ecën drejt, nuk kanë përfituar asnjëherë dhe as nuk kanë marrë pas sukses ndonjëherë për këtë arsye ata fillojnë dhe bëjnë lëshimën e thejë duke menduar se ata janë më të mëshirshëm ndaj Fesullallau se Allau i mëdhuruar. Ky është mendimi që kanë ata për Allau Subhanallahu Teala. Edhe në këtë në këtë moment, duke qenë në, në, në vështirësi, domethënë vin ata, nomrisht bënë sforc shumë madhe, të madhe, ai sa tregon Allau i mëdhuruar <coughs> për besimtarët, thotë tregon Allau Subhanallahu dhe thotë ja ju ledi në emul udhkurni amatallahu aleikum illa jajat kum junudun farsan na alim riha wa junudan lam tarawha wa kanallahu bima taamalon basira. O ju që jeni besor kujtoni mirësin që u bëri Allau juve. Kër ju erdh, ju vë ushtria Dhe Allah ju dërgoj atyre E erdh dhe ushtri që ju nuk e pat Dhe Allah jo është shikua Se sa që ju nuk e prani Idhja u këmë i fokikum O min e salaminkum O idhzaga të lepsar O belaga të lkulub O lhanajir O të dhununa Billa i dhununa Thot kujtoni kër ata ju erdh një nga lartë Nga posht Kër Dhe vijuaj Dhe vijuaj shikimi juaj Dhe vijuaj shikimi Dhe vijuaj shikimi Dhe Nuk po shikoni dhe më me drejtë më. Edhe zemrat tona rriten fyt. Edhe aty thot mendonin për Allahun mendimin e kija. Kush jin ka? Munafiqët. Ata që mendojnë për Allahun mendimin e kija. Hunalikabtu lial mu'minuna wuzzilzu zilzalan shadida. Fëllallohu më dhuroa këtu sërum besimtarë do të Tronditemi me një Tronditje të madhe. Do të thon, Allahu dhe s'provon besimtarët. Ai s'provoi këtu Allah besimtarë. Dhe dolën besimtarët e vërtet dolën si ar 24 karash kur futën zjarr. Si del? Deli kulluar kërse munafikët ishin pisliku që ishin gjithur pas këti jari që ufut në zjarë për mëzdalë më kurë për zjarë të gjehnimet. Kështu dhe më thënë shemë dhe i këture të dë njerëzë. Basaj, tërgënë Allah i madhore për munafikët që thëllë, të të të i dhe kullu në munafikuna o alladine fi kulubin maradun ma wa adanallahu rasullu illa gurura. A tërë thëtë, kujto kur munafikët ata që këshin smudin zemër thoshin, Nuk na premtoi Allahu dhe i dërguarit i tij vetëm se moshtrim. Allahu i premton përfitore i dërguarit i tij premton përfitore dhe sukses. Ai thotë ja kur suksesi. Në herën dashitë mi vërtet do na shkrin, do na shkrin për zjalli. Kjo osë rezistim na për të përfituarën ata? Domodha ata thonë i dërguar Allahu dhe Allahu na ka premtuar moshtrim. Kjo është mendimi që kishin ata për Allahun. Prandaj edhe gjithmonë munafikët ndërkohëra përpijet që di bëjnë, përpijet që di bëjnë devijim të vërtetës sepse din që mbartja të vërtetës ka vështirësi, pa në edhe ata përpikjën të gjenë me toda dhe rrugët rrugë të tjera, në të cilat takohet të vërtetët me të kotën rrugës, takohet të vërtetët me të kotën dhe bashkohen edhe bashkjetojnë me njëna tjetër. Këshu me ndojnë munafikët që këto të duje më të të cimë bashkë. Edhe kjo është mendimin i keshë që ka në tapër Allahus. Kurse besimtari do vërtet nuk kanë gjendill. Besimtari dordhë kishin mendim për Allahun të mirë. Po Allahu ma më dhuron vazhdimtë jetën më brapë në paqen tjetër, suese azab. Po laqad kana lakum fi rasulillahi usratun hasanatu liman kana yarjullahu yawmal akhir wa dhakara allaha katheera. Po ka qenë për ju një shemb i lartë për fenosën e vet. Por ata të cilët shpresojnë për ata të cilët shpresojnë takimin e Allahut ose shpresojnë Allahun në botën tjetër. Edhe për kujtojnë Allahun shumë. Pasatollajmollu le maral mu'minun al ahzab qalu hadha ma wa'ada llahu wa, wa rasuluhu wa sadaqa llahu wa rasuluhu wama zadum illa imana wa taslima. Fa do koripan besimtarat gjitho ahzabot partit grupot qe erdhen than kjo ishte ajo qe na premtoi llahu edhe i derguri i tij. Tha te vërteten llahu dhe i derguri i tij edhe, ti edhe kjo gjë u shtoi atyre edhe më shumë besimin. Tashtiu po u pyes juve Çfarë premtoi Allahu dërgoi ti ata, atyre besimtarëve? Ç'ishte kjo që u premtoi Allahu dhe dërgoi ti besimtarëve, që ata kur i pan partitë dhe grupet e njerëzve që kanë shumë njerëz për të vrarë besimtarët, thanë kjo është ajo që na premtoi Allahu, ç'a premtoi Allahu ti? Sprovat. Ë? Je? Ë? Ç'a provat s'a shëndin. Të ndodhte këtu me kaq vërtet. Ç'a? Sprovat. Kjo është saktë. U premtoi Allahu provat që ka të reguër Allah nësua në el-bëqë a raja që thotë amë hasib të mën të dhëllu l-jannët wa lemma jëtë kumë mëthëllu l-ladhine khalo min qablikum amë nduës dhëhjënë në jannët pa ju ardhër juve si shëjmë dhe të raja që ka të gjemë për parër jush mësëtumë l-bëqësë wa të varra u zulzilu u raja të raja keqë sproba dhe utrënditën hëtta yë kule l-rësul dhe ata që janë me të kur do vi ndihmë Allahut el inna nasallallahi qarim vetëni dhe Allahut e shafër. Domethën besimtarët e dinin mirë këtë ajë të Kur'anit që thon tashi, prandaj kur pan partitën ky është ajo që premtoi Allah. Allahu na ka premtuar se do të sprovoni. Ne ka thon beson do sprovohet, nuk ka. Por ata e dinin që thellësimi është për besimtarët sepse kishin mendim mirë për Allahun e nderuar. Prandaj edhe kjo lëgjë e u shtoi edhe më shumë besimin, ngaqë ata menduan që ishin rrugt drejtë. Sepse për nuk dhejnë, së të sprova, po mos ishte nuk do të zgjidhës, po, po ti shikosh çafirat. S'ka sprova. Njerëzit që të sprovon më shumë këtë dynja janë besimtarët, sepse ata kanë pretenduar se janë besimtar për ndaj llojë sprovon për të shikuar sa të vërtetë në besimin e tyre. Edhe kush përpiqet të dërgon ato sprova duke kundërtuar urdhot e Allahut, ai në të vërtetë vetëm se e ka shkatëruar veten e tij. Punë sprovë, nder se çështja e provimeve si që bën njeriu shkolll. Nuk e nga shkon. Një person për të çfutur nga provimi çfarë bën? Shkon te klasa dhe nuk shkon as të para në letër, dhe letra letraën bosh. E kaloi provimin kë? E kaloi provimin? Qyse kaloi provimin, ai mendon, ai mendon se çfutoi. Me të çfutuar. Dikush tjetër thotë un po shkoi të pië kafe, thotë me një shokun tim, thotë, të thonë që ta ta harrojtë këtë gjë dhe, do të thonë, po kë kaloi provimin, s'ka, s'ka kalu. Dikush tjetër fillon kopion provim. Lejo në kopiu thotëm për hitën e domedobis, thotëm, fillon kopion provim, thotëm. Kujton domosë do mashtroj Allahun. Në fund fare apo pasaj, kur dalin rezultatet, çdo kush do të shikoj veten e tij se ku është. Edhe kur zbulohet perdia, do ta marrësh vesh. A ka lidhike hypur apo gomarit? Do marrë vesh çdo kush se kujt i ka hyrë edhe thejlbi i gjithë ti problemi, dhe zë ku vjen nga mendimi i mirë, ose mendimi i kishë ka një për Allahun. Kush ka mendimi i për Allahun më dhëruar, Allahun do t'i abja ti sukses në sprovet që i ka, se gjithë të sprovet për Allahun për sëmëtarët. Dhe kush ka mendimi i kishë për Allahun, aji në të vërdet ka, ka shkataruar vetën e ti, dhe ka hyrë në rangun e munafikve Allahun në ruajt, prej, prej shërët hipokrizisë. Udhën shkurtimisht vëllazë, kjo çështje e, domethën, mendimin keq për Allahun, pastaj në fund fare do t'rregoj një fjalë që ka thënë Ibn Qayyim lidhur me këtë çështje. Thot: Shumica e njerëzve mendojnë keq për Allahun në mëdhëruar në çështje që opakasin e tyre ose në çështje që kanë ndërmjet tjerë. Dhe nuk shfuton për kësaj vetëm se ata të cilët e njohin Allahun, njohin emrat e Tij, cilësitë e Tij, urtësinë e Tij, lavdërimin që takon Allahun e mëdhëruar. Prandaj duhet kujdeset njeriu i logjikshëm për veten e tij dërgoa do të mësoni sinqert me veten e tij. Edhe pendohet tek Allahu dhe ti kërkoi falje Allahut për mendimet e keq që ka për Allahu subhanu teala. Edhe thot pastë vazhdon. Edhe sikur ta gërmosh, do shikosh te ky person që ai në disa raste kundëstonnë kaderin. Që të, dhe e qorton ata. E thot nuk duhet të ishte kështu por duhet ishte të ishte kështu. Edhe njerëzit në këtë çështje janë dikush më shumë e dikush më pak. Prandaj gërmoje veten tënde a ke shpothuar ti Prej kesh për mendimin e keq për Allahun apo jo. Edhe në fundfarës së 2000-të ka një varg, tase i ne ka treguar një poet arab që thotë feen tanjum minha tanjum min liazimatin wa illa fa inni la ihaluka najia. Po ne sa ti shpërton për kësaj gjëje, domethënë për mendimin e keq për Allahun, ke shpëtuar për një gjë shumë të rëndë. Edhe pse un mendoj që është shumë e vështirë ti të shpëtonosh për kësaj. Kjo domethënë është vlezë, domethënë fundi së çështjeje, edhe mendimi keq për Allahun është një prej gjunave të rënda. Për ne duhet ruhet robi në çështje që përkasin atij, në veten e tij, në jetën e tij dhe në çështje që përkasin thjesht në përgjithësi, të ruhet që të mos gjuhten haram duke menduar se po ushit në haram e do ta lejë Allahu të jetë, edhe do do marrë atë që meriton për Allahun, domthonjë në domonësh problemin dhe në sa i bindet urat Allahut, mendon që Allahu do ta leje të mbalt, mendon që Allahu do ta leje pa risk, mendon që Allahu domthonë nuk ka për të ndihmuar, mendon që Allahu nuk ka porta ngjitje në Islam i lart nëse ne i zbotojmë urdhëtin plotësisht, por nëse ne, domethënë shkelim kufit si të Allahut, bëjmë haramë, lëmë disa detyra për hir të Davës siç pretendojnë disa njerëz, atëherë do na ndihmoi Allahu, kjo më ndëjta njerëz dhe ky është mendimi i tyre që ke që, që kanë para Allahut subhanahu wa taala, në eko që Allahu i madhëruari ka thënë profetit i ti, tij, fastakim kema umirtumunta be mak Hez drejt siç e urdhëruar ti dhe ata që janë penduar me ty. Hez drejt. Ura është, drejt, është e drejtë, është e qartë. Për ne quhet as-siratul mustaqim, qoftë rruga e drejtë. Sepse ajo është e drejtë, dhe profeti Sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Naka turaq tu kuma al-beyda, yakum lan yuwa rruq tu, nu rruq tu barda, layluh ka na halha, naḍa sa yasidita asai." Domethën si të shikohet ditën, shikohet edhe natën. Domethën dhe njësoj, ditën shikohet qart? edhe qartë, edhe natën ështëo qartë nduhet. Edhe pse është natë. A shijoj të shko rrugët. La izi uanha illa halik. Nuk devijon prej se rrugë vetëm sa i jesh i shkatëruar vetën e ti. Domethënë shkatrimi iin këtu. Te mendimi keq që ka njëu për Allahun dhe mosnjohja e Allahut subhanehuteala e çon njeriu drejt të shkatrimit. Lutsem Allahun e mëdhëruar që na bëj për aty që kanë mendim mirë për Allahun e mëdhëruar. Lutsem Allahun subhanehuteala të na dhuroj durim, vëzhgërim, sinqeritet, vendosmëri, edhe qëndrueshmëri në fenë e tij deri në vdekje. Allahu na shpëloj më të gjitha.